Podelňajší adventný večer vám od mikrofónu žurnálu kritického myslenia opäť praje Martin Klieštinec. Dnes budeme mať hostí, s ktorými budeme hovoriť spolu, o hovorme spolu. Ja teraz vítam Ladislava Matinka pri mikrofóne. Ahoj. Ahoj, pekný podvečer všetkým poslucháčom a samozrejme aj tebe. Ja len takto na poviem, že Juraj, že Juraj, môj brat sa pripojí o trochu neskôr ešte má rodinné povinnosti, ale zavítá sem k nám, takže budeme, budeme hovoriť spolu aj s mojim bratom Jurajem. Áno. To je taká, až by som pidal, Nostalgia na, na, na tú dobu pár rokov dozadu, už takto letí, že už je to pár rokov dozadu. Hm. A bolo to veľmi zaujímavé tie relácie. Vy ste v podstate dostali do sociálneho priestoru niečo, o čom sa nesmelo rozprávať. A ľudí, ktorí nesmeli rozprávať. A v podstate možno, že vďaka vám, hoď paradoxne vy nie ste lekári, ale spejvaci, tak vďaka vám sa možno podarilo veľa ľudských zdraví, možno, že dokonca aj životov zachrániť, pretože Viem, viem aj z blízkeho okolia, že veľmi veľmi veľa ľudí rozmýšľalo, či sa dá očkovať, či si toto seba dá, či bude dodržiavať tie príkazia nariadenia, ktoré vtedy tá šialená vláda, Atovičová, Hegerová, potom Odorová vláda v podstate nariadovala. Tá Odorová už ani tak nie, lebo vtedy zázračne COVID skončila. Vy ste dala ho vojna na Ukrajine ale títo dvaja šialenci, z toho ten jeden sa ukázal minulú stredu v parlamente, že sa o nič, o nič nevyliečil z toho, čo robil párko dozadu, tak títo žiaľ povinným očkovaním pripravili o zdravie a možno aj o životy strašne veľa ľudí. No a vy dvaja ste založili platformu Hovorme spolu a ďaká vám veľa ľudí um, o toto zdravie a o život neprišlo, pretože získalo informácie, ku ktorým by sa ináč nikdy nedostali a vďakaním sa rozhodli správne, že si to proste do tela nedajú. Ako to hodnotíš teraz s odstupom? Ako, ako to vnímaš teraz? Už je tomu koľko? No, my sme 28. novembra oslávili, keď to mám takto povedať, 4. výročie od Hovorme spolu 2, lebo my sme vysielali Hovorme spolu 1 28. 10. 2021, to znamená 4 roky dozadu. A 28. 11. 2021 sme robili také ľudové vysielanie, lebo na to sa vyzbierali v podstate samotní občania alebo ľudia. A vzhľadom na to, že v jednotke bol obmedzený časový priestor, tak si vyžiadali, aby sme sa tým témam venovali hĺbšie, takže sme robili celodenné vysielanie od rána od 9.30 do večera do 10.00 a tam sme sa tým témam povenovali hlbšie, takže spomínam si na to tak, že to bolo veľmi zaujímavé. My síce sme hudobníci a, a nie je podstatné, či je človek hudobník, lekár alebo, alebo, alebo neviem čo, hasič. Podstatné je to, že tam išlo univerzálny princíp v tom zmysle, že teda o veciach by sa malo diskutovať a nediskutovalo sa nediskutovalo sa na pôde právnej televízie, tam, kde by sa zo zákona diskutovať malo a, a potom ako v podstate to bola, malo by sa povedať Jurajová, taká myšlienka hlavná, teda môjho brata, ktorý za chvíľku sa k nám pripojí, pretože a, v tom čase boli alebo boli sme rozdelení, teda ako, ako náša spoločnosť, nie len na Slovensku, ale v podstate celosvetovo na tzv. očkovaných neočkovaných, ale Uh, pri takej smutnej udalosti, ktorá nás alebo postihla alebo postretla, alebo sa stáva v živote, že na teda 18. júla 2021 zomral otec a paradoxne na sociálnych sieťach bolo úplne jedno, či je človek z nejakého tábora a všetci nám vyjadrovali akože kondolenci alebo posielali jej úprimnú sústrasť. A vtedy si Juraj tak uvedomil, že uh, existujú v živote univerzálne princípy, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na to, v akom v úvodzovkách tábore sa nachádzajú a tak de facto Vzniklo, hovorme spolu, ako myšlienka, ktorá sa potom pre, preniesla aj do týchto online diskusí. Samozrejme, najprv to vznikla ako iniciatíva, kde sme vyzvali osobnosti a podarilo sa ich zohnať alebo v úvodzovkách, nie že zohnať, ale pridali sa k nám 50, 50 osobností, tiež z obidvoch táborov v tom čase teda. A následne až na to vyzývali sme rtvs a keď rtvs nereflektovala nereagovala, tak sme vyzvali aj ďalšie televízie komerčné na Slovensku a keď ani tie nereagovali tak sme to preniesli na online platformu a čtvrte výročie sme oslávili teda vo vzťahu k Hovorme spolu 2, ktoré bolo 28.11.2024. No a ja len po opraví, my sme tu nezažívali šialenstva, ktoré riešili nejakí vládni predstavitelia, ale my sme tu zažívali šialenstva tak, ako vo, po celom svete, ktoré vychádzali zo Svetovej zdravotníckej organizácie a všetky vlády, ktoré vtedy boli. A to nehovorím len o vládach na Slovensku alebo v Európe, ale po celom svete sa tomu prispôsobovali, čiže tú výkonnú. A hlavnú moc mali nie naši politici, alebo nie naši vládni predstavitelia, ale nazvime to nadnárodné spoločnosti, v tomto prípade Svetová zdravotnická organizácia, ktorý výdatne pritom sekundovalo Svetové ekonomické fórum, z ktorého programu de facto celý ten, celý ten princíp, ako máme postupovať, fungoval. A my sme postupovali vlastne podľa toho, ako nám to Svetová zdravotnícká organizácia diktovala prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva a svojej pobočky svetovej zdravotníckej organizácie tu na Slovensku. Takže toľko k tejto téme. A ste potom riešili nejaké následky toho, voči vám vyvodené, alebo vás to obišlo nejak tak miernejšie? Keď človek žije v hudobnom priemysle, a my sme, úspeli, my sme začínali 1.8.1976, keď sme v podstate, Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15 a založili sme skupinu Madvar, ktorá do dnes funguje, a... Po 8 rokoch sa nám podarilo presadiť sa v Čechách a na Slovensku, priniesli sme tzv. Ten tanečný hudobný žáner alebo ľudovo povedané Eurodance, alebo Dancworld do Čeha na Slovensku, alebo potvorili sme dvere, napriek tomu síce, že nás údobný žáner bol širší, no a my sme tým pádom boli zvyknutí v rámci showbiznisu, že teda to, to, čo sa dialo niektorým počas covid hlavne tým, ktorí boli odvážni a vystúpili a povedali svoj názor, a povedali svoj názor, ktorý nebol v súlade s nejakým narratívom, tak boli potom ostrobičovaní, samozrejme aj my sme sa dostali do tohto, do tohto to, košiara, ale my sme na to boli jednak poprvé zvyknutí a po druhé sme si uvedomili to, že ono, všetky tie ataky na, našu, na naše osoby alebo na našu iniciatívu skončili v čase, keď tá iniciatíva nabrala už nejaký väčší rozmer a v tom, v tom prípade, keď sa človek dostane do určitého, nazvime to, väčšieho rozmeru, tak už tie ataky nie sú, pretože v, tom v tomto čase alebo v tom čase tá úvodzovka druhá strana vedela, že akúkoľvek zmienku v nejakých mienkotvorných médiách alebo na sociálnych sieťach o tejto aktivite by tú aktivitu len posilňovalo a preto potom tie ataky paradoxne prestali. Takže my sme to prešli s takým mohutným zosmiešňovaním ako všetci ostatní a potom sme sa z toho nejak vymanili tým, že tá aktivita prerastá do nejakého ľudového nazvime to počinu. Takže, takže boli aj svojím spôsobom ukránení potom na druhej strane. No, ale predsa len, vy ste v podstate bojovali, eh, ale dosť tvrdou cenzúrou a tá cenzúra v podstate potom priebežne pokračovala a hlavne teda vo vašom svete svete kultúry, umenia ľudia s vašimi názormi, ktorých je asi menšina, keď eh, začali rozprávať tie svoje názory na hlas, tak to nebolo celkom in a mali povedzme problém z angažma s, s vstupom do mainstreamu alebo aj do verejnoprávnych médií a tak ďalej. Čiže m, treli oproti tým kvázi mainstreamovým alebo mainstreamovo poplatným umelcom biedu a to sme no, tu mali teda aj v, v relácii niekoľko umelcov, ktorí, ktorí teda ako poviem to vulgárne, mali gule, aby vyšli z tej komfortnej zóny a povedali si na hlas uh, pravdu, ktorá, to je teda akože dosť, dosť prúser, že 36 rokov po 89. roku uh, si, si ľudia hovoria, radšej to nehovor na hlas tú pravdu, lebo budeš mať problémy, nedostaneš robotu, vyhodiať čas práce, nepredlžiať si zmluhu a z... zmluva, tak ďalej. Ako, ako to na vás dopadlo? Vy ste vlastne nemali takéto problémy? Tak to sú také dopady, s ktorými človek nejak tak ako, ako neviem či ráta, ale, ale je jasné na základe toho, My keď sme tú iniciatívu rozbehli, tak samozrejme nabehlo veľké zosmiešňovanie a už sa dalo očakávať, že keď náhodou to raz nejakým spôsobom sa posunie ďalej, tak to bude mať nejaký efekt. A samozrejme, že to má efekt, lebo keď sa chce človek dostať do nejakého mienkotvorného média, tak tá cesta je ťažšia, ako vôbec. Potom, keď chce človek robiť vlastné koncerty a tak ďalej na nejakých miestach, tak do niektorých miest sa nedostane, lebo na, podľa názoru tam nepatrí, ako sa hovorí. Takže potom tá uh, cesta tých slobodných umelcov, ktorí si povedia svoje názory, je vždy ťažšia ako tá cesta tých umelcov, ktorí sa priklonia k väčšine, k naratívu a nejak tak splínu s davom. Uh, ale na druhej strane... Toto nebola otázka toho, či človek príde v úvodzovkách kšeft, alebo, alebo nie v časoch covidových, alebo v čase roku 2020 až 2022 a trochu neskôr. Ale to bola otázka o tom, že akým smerom naša budúcnosť sa má vyvíjať a hlavne v prípade napríklad mojeho brata aj budúcnosť jeho detí. Takže to, to, my nemôžeme rozmýšľať v situáciách, ako bol rok 2020 2022, že aké to bude mať následky, lebo keď začneme rozmýšľať nad tým, aké to bude mať následky, tak nikdy nič neurobíme a ani nikdy nič nepovieme, napriek tomu, že by bolo správne niečo povedať. Čiže áno, na jednej strane bolo treba nejakú odvahu, na druhej strane my sme sa na to nepozerali tak, že to bude mať nejaké dôsledky, tie dôsledky samozrejme sú, tie pociťujeme dodnes deň, ale zase pociťujeme na druhej strane aj to, že keď chodíme na vystúpenia, tak na vystúpeniach dodnes deň, čo je 4 roky po, hovorme spolu 1-2, že tí ľudia za nami prídu, poďakujú nám, podajú nám ruku a to je zase druhá strana mince, čiže má to svoje. Aj také obmedzujúce negatíva, ktoré samozrejme negatívne vplývajú potom na človeka a jeho prácu. Zase na druhej strane, keby všetci tí ľudia, ktorí podporovali našu iniciatívu, e, nás sledovali naďalej a prichádzali na naše koncerty, tak my nemusíme mať obavu o to, či ideme do nejakého priestoru a či nám to dovolia. Pretože Celá tá pozornosť ľudí, teda tá, tá pozornosť ľudí môže v úvodzovkách toho umelca zachrániť v tom, že teda má podporu ľudí a nemusí sa obávať toho, že či mu niekde dovolia ísť alebo nedovolia, alebo ani nám, ktorí nedovolili robiť reláciu v rtvs ani ju neurobili, ani v týchto minkotvorných médiách a nakoniec sme to urobili na nezávislej platforme a ľudia sa toho zúčastnili. Čiže tie cesty sa dajú nájsť, ale samozrejme človek to cíti. A to ma zaujalo, sú Slováci takí, takí vďační a verní e, voči svojim umelcom, ktorí povedzme mali odvahu a nestali sa tými e, politrukmi, e, prezlečenými za umelcov, ktorí dokonca po, po predstavení vývadle da, dajú ešte politické školenie mužstva po, povinne. Tým ľuďom, čo si kúpili lístky. Nenazval by som to, že verný. nájdú sa zo pár jedincov, ktorí nezabúdajú. Vo všeobecnosti Slováci, ako každý iný národ, veľmi rýchlo sa zabúda na veci, ktoré boli hlavne. Ľudia by najradšej zabudli na to, čo bolo. A potom sú tu ďalšie nejaké životné udalosti alebo, alebo udalosti, ktoré sa dejú celosvetovo, ktoré e, potláčajú do úzadia to, čo sa tu dialo 4-5 rokov dozadu. A tým pádom tí ľudia sa potom smerujú niekde inde a zabúdajú, že niektorí umelci, ktorí, na ktorých koncerty potom chodia a ktorí tým pádom podporujú, či už finančne alebo účastom na tom koncerte, stáli úplne niekde inde, kde by stáť nemali a tak ďalej. Čiže ono, ono, nie je to nejaká masová väčšinová záležitosť. Ale tým som povedal toľko, že sú aj ľudia, ktorí sú vďační za to a po nejakých našich koncertoch pravidelne do dnes deň sa nám stáva, že niekto príde a potrasie nám rukov a to sa nebavíme o stovkách alebo tisícoch ľudí, to sa bavíme o jednotlivcoch. Ale po správnosti by to malo byť tak, že keď niekto nejakým spôsobom prejaví nejakú osobnú statočnosť a pomôže to aj ľuďom v jeho okolí, tak tí ľudia by na to nemali zabúdať a mali by ho a tým pádom by sme nemuseli ani tí, ktorí po, v ťažkých časoch prehovoria, sa báť o svoju budúcnosť a o svojich úvodzovkách levíček bez ohľadu na to, v akej profesii pôsobíme alebo pôsobia tí ľudia. Áno, oba zdrážela, ako sa hovorí. Áno. Preto mi ste ešte otázka, že vaši kolegovia, to je zaujímavá otázka z kultúry, ktorí na opačnej strane brehu alebo mnohí, mnohí láví rohalí, lebo si povedali ale ja to nebudem riskovať tak ak, aké vy máte s nimi vzťahy, lebo teraz ešte keď to sledujem, tak sa tak strašne bavím v tomto, napríklad dnes pri, prinieslo dianie e, tú situáciu kde Tesco oficiálne oznamilo že ukončuje spoluprácu s Ferom Jokom zrazu uh -huh zrazu ako keby je toľko tých umelcov, hercov, spevákov, ktorí hovorili, my sme, my sme to hovorili, nám sa to nepačilo, my sme proti tomu bojovali, e ako keby sa tá lavina už postupne začína preklapať, alebo tá vlna prelieva cez tú hrázu, toho šialenstva, lebo ako spieva aj v pestičke Odelánu, že úspech patrí všetkým, neúspech je len jedného, tak zrazu, zrazu keď sa už nedá proste ľuďom dať väčšia klapka cez oči, že to už proste je tak násilné a vidno, že sa to proste prejvali spoločnosti, tak zrazu sa, ako keby na tú vašu stranu pridávajú ďalší a ďalší ľudia umelci, ktorí sa verejne vyjadrujú, ako oni, ako oni s tým nesúhlasia, ako to kritizovali, pritom podľa mňa boli minimálne ticho ak teda neboli na opačnej strane brehu. A ako to vnímaš ty? No, to je veľmi jednoduché. Každý, kto si zalistuje v pamäti, tak zistí, koľko odvážnych bolo uh, v, rámci, v rámci obdobia rokov 2020 a 2022. Tí, ktorí sú dneska odvážni, medzi nimi neboli. Mnohí. Pretože my v rámci umelcov... To je také jednoduché porovnanie. Napríklad na Facebooku v tom čase vznikla taká, tak, taká Facebooková skupina, že Hudobná únia Slovenska, ktorá združovala ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle, umelcov, ja neviem, zvukárov, neviem, čo všetko možné. Tam bolo nejakých 10 tisíc ľudí. A z tých 10 tisíc ľudí sa k danej téme, ktorá sa týkala v tom čase covidových opatrenia, týchto záležitostí vyjadrili dvaja. A, plus, a jeden polovične. A tí dvaja sme boli my s bratom a plus jeden ešte ďalší. Ostatní boli buď ticho, alebo boli veľmi, veľmi, dalo by sa povedať, um, ďaleko na opačnej, v tom čase opačnej strane barikády. Hej? Čiže ani veľkí umelci, ktorí sa dneska vyjadrujú, lebo už im nič nehrozí, nepovedali ani pôsov. my sme kontaktovali mnohých, no možno na 80-90%, a nie len na Slovensku, ale aj v Čechách umelcov, ktorí teda, že by bolo dobré nejakým spôsobom povedať. A keď už na niečo bola dobrá, bolo dobré obdobie rokov 2020 až 2022, tak bolo na to, aj z pohľadu ľudí, že mohli si urobiť obraz o tom, kto je ozajstná osobnosť v tom zmysle, že keď treba niečo povedať, tak povie. A mnohí rokoví, hiphopoví umelci, hudobníci tam neboli. Jednoducho si zvolili cestu, ktorá bola ticho alebo jednoduchšie. A takisto medzi nimi neboli ani herci, ani moderátori, ani takáto naša umelecká smotánka. Takže my, keď sa s nimi stretávame, tak oni asi vedia, ale rešpektujú. Možno práve preto, že oni tú odvahu nemali, tak majú nejaký taký prirodzený rešpekt voči nám, ale, ale vieme zodpovedne povedať, že v čase, keď bolo treba vystúpiť tak, tak nevystúpili dokonca, mnohí boli aj takí, že najprv vystúpili a potom, keď cistili, že je zle, tak sa stiahli. Takže aj také sme zažili v tom čase a dokonca sme zažili aj to, že keď sa tí ľudia stiahli, tak sa stiahli v jednom momente, to znamená, že niekto ich obvolával, že toto nie je dobrá cesta. Čiže zase tam bol nejaký vplyv, ktorý, ktorý vplýval aj na našich umelcov, ktorý im radil v úvodzovkách, že toto nie je dobrá aktivita, ktorej sa treba zúčastniť a potom oni sa napríklad aj z toho hovoríme spolu a z tej iniciatívy, alebo z tej aktivity stiahli. A to, to proste jednoducho je tak. Čiže... Ak si ľudia zapomínajú, vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatku, ak si zaspomínajú za listu v pamäti, nemali by sa nechať oklamať tými, ktorí teraz vystupujú a krásne rozprávajú, majú také tzv. ako my to zúrejú, nazývame poházery, ktorí teraz rozprávajú o tom, ako oni bojujú voči cenzúre, bojujú voči neviem čomu, všetkému možnému, <laughs> ale neboli nikde, keď naozaj o niečo išlo. Takže to je len taká pripomienka, ľudia by mali posudzovať ľudí podľa... Činov je podľa toho, ako to pekne rozpráva. Lebo dneska krásne rozprávajú mnohí, ale nikde neboli, keď bolo treba. A myslím, že sa už aj brat pripája pomaly, ale isto. A tak ho vítame vo vysielaní, ak nás počuje. Ak, ak nás pôjte počuť, tak sa určite pozdraví, uvíta. Hej, tak, sa, tak sa zapojí. Čiže, čiže, ta, čiže nejak takto by som to zhodnotil. A, ale ešte by som to doťukol, to tému tým, že ten, ten, tá doba covidu ešte má chápadla aj do súčasnosti. Ona, ona strašne veľa ľudí, rodín, kamarátov rozdelila, rozhadala. Doslova ich osekala voči sebe. Uh -huh. Nohy sa doteraz nebavia. A je to, je to aj medzi umelcami tak, alebo teraz tí, tí umelci hrajú milých na vás a však ja som to tak nemyslel lebo, alebo ste rozhadaní a nebavíte sa alebo proste ako to je v tej, tej vašej takej by som povedal množine ľudí v tej bubline Tak tej umaleckej branže je to vždy také v pokrytie, pokrytieské lebo tam sú všetci kamaráti, keď nepríde na lámanie chleba tých naozaj reálnych priateľstvov tam nie je veľa, čiže my sme svojím spôsobom do tej umeleckej branže nepatrili už ani pred týmto obdobím, pretože sme si razili takú svoju vlastnú cestu a tým pádom u nás sa nedá povedať, že my by sme boli nejakým spôsobom nepriateľský voči niekomu. My sme proste takí, ako sme a už tí ostatní ľudia voči nám buď prechovávajú rešpekt, alebo sa s nami komunikujú, nemáme nejaký... Keď sa osobne stretneme teda, tak nevidíme na nich, že by na nás nejakú úvodzovkách zazerali alebo tak. Pri o čom sa s nami nerozpráva niekto, ale to nie je to isté ako na sociálnych sieťach, keď nie sme v osobnom kontakte. tam samozrejme sa na našu adresu a tak ďalej, titulované nás kadejakými možnými, všetkými možnými nálepkami, ale v princípe nám, keď si to čo ich nevšíma tieto veci, tak je to jedno. Aj tak to, čo sa deje v spoločnosti, sa týka všetkých ľudí, takže my sme to nejak nerozdielovali, že my sme teraz tu, oni sú teraz tam, my sme boli všetci v jednej republike v tom, teda v Slovensku, na Slovensku a týkalo sa nás to všetkých, takže, čiže nejak tak by som to charakterizoval, že oni možno aj vedia, oni možno aj rešpektujú to, čo robíme, ale buď nemajú odvahu, alebo im to jednoducho nedá už, keď, keď sa s nami stretnú. Nemáme nejaké také a ataky, že by to bolo nie teda priamo. Možno pozachrbá dáno, ale na to sme zvyknutí už čiast showbiznisových, ako v podstate všade aj v živote e, tie veci sa dejú tak. Showbiznes je len taká, taká ukážka toho, ako sa veci dejú aj v spoločnosti, len je to také e, viac na očiach, a viac si to človek všimne. Mm -hmm. No ja v relácii vítam, lebo vidím, že sa pripojila aj Juraja Matínku. Počujeme sa? Áno, ja vás počujem veľmi dobre. Vítajte. Ahoj, Ahoj. Ďakujem za privítanie. Prvýtaj vo vysielaní. No, tak, bavíme tak... sa o tom, jak to celé začalo a že v podstate, jak, sa, jak to poznačilo tie vzťahy, či už... E, s ľuďmi, s verejnosťou, ako vás vnímal, ako vás vníma teraz, a aj medzi vami, umelcami. Dosť nám to Láco už teda povysvetloval. Mm -hmm. Máš ty čo k tomu povedať? Nejaké také konkrétne z tvojej skúsenosti? Našu konkrétnu skúsenosť? Ono, ja si myslím, že to nepatrí, teda nejedná len umeleckú branžu, celko e, cítiť, že tá spoločnosť je dosť rozdelená na mnohých frontoch, aj keď sú určite také možno základné dva tábory, ktoré, m, ktoré na seba cítia nie už viac a viac zazerajú. Vidno to, to aj na sociálnych sieťach vidno, sa s tým človek stretáva už niekedy, už aj v tej osobnej konverzácii, čiže vidno na mnohých, že sa radšej aj vyhýbajú niektorým témam, ak nechcú robiť rozbre. No a my, ťažko mi to povedať, sme jednu osobnú kúsenosť v Teleráne, keď sa jeden z moderátorov s nami nechcel odfotiť, keď sme tam boli ako hosť, čo už bol taký už určitý signál, ktorý dovtedy sa asi nestal a myslím, že ten dôvod mohol byť len jeden a to je práve. Možno naša aktivity povedme spolu. Takže, hej, to sú už veci, ktoré sa objavujú, alebo na, vieme, že sa nám pozatvárali dvere na mnohých, mnohých, teda zárubniach alebo na mnohých, mnohých stupoch A na, bereme to tak, ako to je, tak veľmi to neovprimníme my sme spravili, čo sme považovali za správne. Ak to niekto považuje za nesprávne, tak to už sa s ním musí vysporiadať sám. Ale mám aj z tej pozitívnej stránky, keď to poviem tak, aj keď my sme toto nikdy nespájali a neriešili, neprepájali sme naše hudobné aktivity s našimi občianskými. Ani sme to nechceli nejak z toho benefitovať, alebo to teda v, riešiť tým spôsobom, že by nám nejaké občianské aktivity mali pomáhať v, s nejakými hudobnými, ale je fakt, že takmer po ten prvý rok to platilo, že po každom a doteraz to platí, že po väčšine vystúpení stále, alebo po koncertoch niekto príde len s tým, že by nám rád podal ruku a poďakoval za to, čo sme spravili, čo je teda veľmi milé od tých ľudí a naozaj si to vážime a tešíme sa z toho, že to niekomu možno prinieslo niečo z myslupné, čo sme spravili. Áno. No a teraz teda, keď ideme ďalej, tak vy tým, že máte tú skúsenosť veľmi osobnú z tej doby, tak pri bilancovaní viete porovnávať. Potom, potom začala tá situácia na Ukrajine a zazračne covid, ako keby šibnutím čarovného prútika, skončil. postupne boli voľby... Teraz máme úplne inú vládu a tú, tú vládu alebo tých politikov, ktorí nám vládli vtedy, teraz máme v opozícii. Však už sme spomínali pred chvíľou to šialenstvo v stredu, čo ukázali v Národnej rade, čo mimochodom preniklo aj do zahraničí a to si tam v zahraničí rôzne médiá prebrali. To šialenstvo. Ako, ako to hodnotíte? má... Je, je, je ešte o čom hovoriť spolu, alebo bude o čom hovoriť spolu, alebo si myslíte, že z toho najhoršieho sme vonku, respektíve, aké tie také základné máte myšlienky, ktoré, o ktorých treba spolu hovoriť? No, je to veľmi zaujímavé, lebo to Hovorme spolu nám prinieslo aj, alebo aj to obdobie roku 2020-2022 nám prinieslo možno sa zamyslieť, vnímať veci, študovať veci, lebo však iné sa nedalo robiť poriadne a potvárať oči niekedy aj, aj viac, ako sa hovorí a pozrieť sa na ten život tak, ako v skutočnosti je, nie tak, ako sme mysleli, že je. A to pritom my tým, že pôsobíme tom showbiznise, alebo sme teda úspeli v showbiznise v Čechách a na Slovensku, tak my sme mali možnosť vidieť, akým spôsobom ten hudobný priemysel funguje v Čechách a na Slovensku a že to zasahuje sem k nám v podstate s nejakým globálnym riadením a že to funguje nejak globálne. Tak keď sme si niečo mohli uvedomiť počas toho obdobia koronavírusu a rokov 2020-2022, tak je to to, že, že agenda, ktorá s tým bola spojená a opatrenia, ktoré s tým boli spojený, spojené, tak nepoznali hranice, teraz myslím hranice štátov, nepoznali hranice nejaké národnostné, alebo nepoznali hranice nejaké štátnej príslužnosti, nepoznali ani hranice nejaké náboženské a takisto nepoznali nejaké hranice medzi tým, či je to muž alebo že naprosto týkalo sa to všetkých. Ale to bolo také memento, podľa mňa, alebo by malo byť memento pre všetkých ľudí, že veci, ktoré sa tu dejú, sa nedejú len na Slovensku, ale dejú sa globálne v celom tomto priestore našej teda krásnej modrej planéty, keď už to máme takto nazvať. Takže to bolo také jedno zistenie a hneď po tom, ako sa začala spomínaná rusko ukrajinská vojna 24. februára 2022, tak bolo vidno, že a tie globálne sily veľmi dobre vedia, ako majú rozdielovať ľudí, lebo aj keď počas covidu sme boli mnohí zjednotení v nejakým smerom, napríklad aj my sme mali lekárov, ktorí nemali možnosť, alebo právnikov a ľudí, odborníkov, ktorí nemali možnosť sa prejaviť, kde sa prejavili. A mali jednotné zmýšľanie a vnímanie toho, že ako sa veci dejú a že to nie je v poriadku, ale ako náhle prišla iná vúhodzovka, v vúhodzovka, ako náhle prišla iná agenda, ktorá ktorú reprezentuje rúsko-ukrajinská vojna v tomto prípade, tak už, ten, tak už to bolo vidno, že už aj ten jednotný šík, ktorý v tomto smere bol jednotný, tak sa rozdelil na dva tábory. No a to je presne to, že ako náhle my teda vo všeobecnosti celá spoločnosť a ľudia budeme vnímať veci na základe nejakej nižšej úrovne ako tejto, ktorú som spomenul. To znamená, keď sa na to nebudeme pozerať globálne, a keď nebudeme rozumieť tomu, že Svetová zdravotnícká organizácia, Svetové ekonomické fórum, ďalšie nadnárodné organizácie nepoznajú hranice, ani nadnárodné korporácie, tak budeme sklzávať vždy len do potyčiek, ktoré nás budú rozdeľovať. Či už je to vo vzťahu k rusko-ukrajinskej vojne, či už je to vo vzťahu k nejakému politickému spektru domácemu alebo zahraničnému. Či už je to v otázkach nejakej viery, či už je to otázka otázkach nejakej rodovej identity, alebo teda, genderovej identity tiež. Takže, takže nie som si celkom istý, či ľudia si po naučenie z toho covidového obdobia zobrali takéto a že či vnímajú veci tak, ako, ako ľudia, ktorí nemajú takéto zábrany ani žiadne nálepky, lebo keď sa na to nebudeme takto pozerať, tak to budeme mať ťažké, pretože vždy sa nájde niečo, na čom nás tie nazime to globálne sily budú vedieť rozdeliť Čiže to je také ponaučenie dosť veľké a my keď budeme potom, teda pre mňa, neviem ako pre Juraja, môže sa potom on k tomu vyjadriť a my keď budeme tieto udalosti, ktoré sa vo svete dejú vnímať len tak akože jednotlivo a nebudeme si ich vedieť prepojiť práve preto, že sme nejakým spôsobom v podstate v úvodzovkách obmedzení na, ten, na nejakú príslušnosť k niečomu tak, tak ťažko budeme vidieť sa pozrieť na to, že čo sa okolo nás deje a kam to celé smeruje. Áno, to, čo áno. asi vadí sa o tým chcem celým povedať, a ja, aby som odpovedal teda aj premo na tú otázku, a čo sa týka volieba, alebo e, tých politických garnitúr. E, o nejakom čase už by asi bolo fajn, keď sa ľudia naučili, že m, prestať sledovať tie žabomyšie vojny a divadelné predstavenia, ktoré tu dostávame na teneri každý deň. Pretože m, už za tých 30 rokov sme mohli vidieť, že um, toto nie je práve to, čo by nás ako bežných ľudí malo reprezentovať a oni to dobre vedia, či na jednej alebo na druhej strane a, a riešia si tie svoje politické marketingy naoko, aby mohli e, benefitovať čo najviac e, na tom, na čom sa dá benefitovať. Ale v tom pod, to, čo je podstatné, je sledovať viac menej to konanie. Konanie tých politických garnitúr, za čo hlasovali, či u nás, za čo hlasovali v rámci Európskeho parlamentu, ako sa stavajú k jednotným veciam. A tam človek zistí, ktoré trochu sa tomu venuje, že tam taký rozdiel nie je. Tam idú v jednom šíku. A v podstate to prepojím s tými globálnymi aktivitami, ktoré spomínal môj brat. Čiže je veľmi zaujímavé sledovať, že pri tých globálnych agendách a témach, ktoré globálne si e, riešia e, niektoré sily hybné, ktoré máme globálne, tak tam je úplne jedno, či tam je taká strana alebo taká. E, hlasujú za to, podporujú to, napriek tomu samozrejme, že potom to prezentujú v médiách, že sú proti tomu. A to je to podstatné, čo by človek mal vnímať, lebo lebo bez toho potom úpadne do toho zase klasického rozdelenia a do tých táborov, že tu teraz máme zmenu Vždy, keď to však sleduje za tie 30 rokov, boli vždy nejaké tábory, Maďarsky, slovenský, e, mečerovský, neviem aký, demokratický, teraz máme e, progresívcov, máme konzervatívcov, máme fud niekoho. Fud je to vlastne takto nastavené, aby to, tá spoločnosť bola rozplotená a ja si myslím, pre mňa napríklad ja to už sledujem len čisto z takého osobného záujmu ako sociálnu vzorku, aj tie niektoré diskusie, aj to vlastne ako ľudia na to reagujú, aby som videl, že, že vlastne sme nepoučiteľní ako celok vlastne v tom masovom meradle a tým pádom nás furt pekne takto zamestnávajú nejakými žabomyšími vojnami a výsledok je ten, že tie agendy sa príjmajú, schvaľujú. a to vidíme, že to, čo sa deje na tej globálnej scéne, smeruje k určitým veciam, o ktorým my sme aj vysielni hovorili a sme ich načrtli a to je to presne, že sme vtedy s bratom mali čas tieto veci sledovať, sledujeme ich doteraz a, a nevieš, či to bohužiaľ nič dobré pre, možno že aj nie tak pre nás, ale hlavne pre generáciu našich detí a čím viac budeme takto rozrobení, tým menej budeme vnímať a budeme schopní e, dávať nejakú oponentúru tomuto celému. Čiže ja si myslím, že bude o čom hovoriť, už teraz je o čom hovoriť. A keď budeme môcť zase prispieť tomu, aby sme ľudí nasmerovali k tomu, aby tak precitli z týchto malých konfliktov, ktorý, ktorými nás zasypávajú každodenne, a začali vnímať to, čo sa naozaj deje a kde treba e, sa postaviť k veci nejak tak občiansky rázne a odmietnúť to, tak to budeme radí, keď e, toto padne na nejakú úrodnú pôdu a keď týmto budeme môcť prispieť k tomu, aby možno niektoré veci boli k lepšiemu pre naše generácie ďalšie. Takže ten váš projekt, hovorme spolu, ešte možno vstane z popola a bude zase tak aktívny. Tak má dve úrovne, tri. Máme portál, ktorý sa volá znovu spolubotka.com, ktorý bol práve vytvorený na to, že uvedomili ľudia sa zídu na jednom mieste a akákoľvek vláda, ktorá tu bude porušovať nejaké ľudské práva alebo nejaké demokratické princípy, tak bude obyčajnou masou ľudí prinútená k tomu, že bude musieť príjimať či už zákony alebo rozhodnutia v prospech ľudí. Takže to stále funguje, samozrejme nie v takej miere, ako to bolo počas covidovej, ale máme, držíme ten portál pri živote. Druhá úroveň je potom taká, že keďže o takýchto globálnych súvislostiach sa nikde noc nedozvieme, ani v mienkotvorných médiách, ani u politikov našich, v princípe veľmi málo aj niekde inde, nejak tak do hĺbky a konkrétne, tak uh, už, už, už je to tak na spadnutie, že budeme prinášať nejaké videá Také, takou ľudskou, prost, prostou ľudskou rešou povedané, že čo sa to vlastne okolo nás deje a v prípade, že bude o to samozrejme nejaký väčší od ľudí, tak je možné, že sa urobí a to je vlastne ten tretí level opäť nejaká taká väčšia diskusia, ale na to, na to potom musí byť samozrejme situácia, aby, aby malo zmysel robiť opäť nejaké to veľké vysielacie štúdio, veľké, ktoré, ktoré sme mali pri hovorne spolu 1, 2 a 3. Ale tieto veci v princípe stále súby to máme pri živote, ani nie je tak, že by sme chceli, ale tým, že čo sa okolo nás deje a my to vnímame, takže je veľa vecí, o ktorých treba hovoriť, pretože čím ďalej tým viac tí ľudia upadajú do nejakého marazmu, lebo ani netušia o tom, že čo okolo nás ja, Moho práve možno usmerniť ľudí dovtedy, kým my nebudeme možno tiež mať nejakú na to čas a zase opäť aj energiu, prinašať nejaké informácie, tak jednak nech si dohľadáva informácie vo svete, čo sa týka nejakých globálnych tém, e, tí, ktorí vedia po anglického. Dnes už tu máme aj mnohé portály a mnohých aktivistov, ktorí tie videá alebo nejaké vystupy prekladajú aj do, do slovenčiny alebo češtiny. E, aby sledovali možno primárne tých, ktorí keď aj informujú tak informujú bez nejakých benefitov vo svoj prospektom, v tom zmysle, že, že neskončia v nejakej možno perspektívnej politickej strane alebo neskončia v nejakom e, v systémovom pôsobení. A nesá páča, keď, keď, keď sú ľudia, ktorí nadalej tak, ako v takej čistej forme, tak, ako sme to v podstate robili aj my, alebo my sme nechceli byť na naviazaný, ani nejakým spôsobom dotovaný zo žiadnej strany riešili všetky veci naše čisto z toho, čo sa vyspierali ľudia tak uh, viem, nakoľko uh, príbežne to sledujem keď môžem spomenúť takých, ktorí ako vtedy informovali a tak aj stále zostali a ne, nenastúpili na nejaké uh, aktivity, z ktorých uh, teraz možno benefitujú Uh, tak sú Kamiliakov, ktorý odvádza veľmi záslužnú prácu práve v tom, že mapuje všetky hlasovania. Uh, tam je, viem, že Radočičava napríklad, ktorý bol tiež u nás ako host, mapuje niektoré veci a ja sa páči na nich, že oni napriek tomu, že vtedy boli, povedzme, informovali o tom, tak neskôrzi do toho, aby, aby niekde... Uh, si z toho spravili nejakú trafiku k tomu, aby sa niekde posunuli ďalej, či už politicky, alebo akokoľvek ďalej. Čo ja to nezazrievam ani tým, ktorí to spravili, lebo stále lepšie mať ľudí takých, ktorí ja považujem za pričetných a ktorí vedia možno zhodnotiť nejaké veci a možno mali tie ambície takéto aj politicko-systémové. Neberiem, je to ich cesta, je to v poriadku, ale ja som fanúšikom práve tých ľudí, ktorí zostali z môjho pohľadu taký čistý v tom, že stále to robia bez, v podstate vo svojom čase e, na úkor svojej rodiny a, a svojich financií a snažia sa naozaj prinášať nejaké informácie tým ľuďom a e, rozširovať im obzory, čo je veľmi záslužné. Takže viem, aké to bolo ťažké u nás, keď sme to robili, lebo to naozaj bolo náročné po všetkých stránkach, takže obudolokrad tými, ktorí pokračujú ďalej a informujú bez toho, aby naozaj z toho mali nejaké výhody. Ale svojím spôsobom je to aj jednoduché, lebo obyčajný človek má teraz veľa možností Stačí si pozrieť stránky napríklad takých organizácií, ako je Svetová zdravotnícká organizácia, Svetové ekonomické fórum, alebo nadácie otvorenej spoločnosti, o čom informujú, čo robia. Alebo treba si pozrieť, ako sa hlasuje v Európskom parlamente pri zákonoch. Treba si pozrieť, ako hlasujú naši politici doma pri schoľovaní zákonov. A ten čas, ktorý venujeme na sociálnych sieťach, vybíjaním sa tým, že sa dohadzujeme a pretekáme sa v tom, že ktorá strana je lepšia. Keby sme len trochu venovali z toho tomuto, tak si veľmi pomôžeme. A zároveň dneska už existujú prekladače, čiže aj tie zahraničné portály čo človek je pozrieť v rôznych jazykoch. A my to vlastne máme napísané, čo sa ide diať. Čiže nám sa to stačí len prečítať, uvedomiť si a chápať, že tí ľudia, ktorí za tým stoja, majú na to prostriedky čas a energiu a vedia to urobiť. Jediné, čo im v tom môže zabrániť, je to, že my to odmietneme. Viete, ale hm, poviem vám to aj tak zo so skúsenosti tu v slobodnom vysielači je veľmi veľa zaujímavých ľudí, hostí, odborníkov, ktorí a napriek tomu, že sa zmenila doba, zmenila sa vláda, zmenili sa možno niektoré hodnoty, stále sa nedostanú do mainstreamu alebo do iných médií, stále musia využívať len tu, ako, ako sa to povie, že alternatívu, ku ktorej patrí aj slobodný vysielač, aj keď on je už teda počúvanejší alebo pravidelnejší, ako mm ako rádio internetové, ale takisto vaša platforma, hovorme spolu, v podstate možno stále je aktuálna, lebo myslím si, že naozaj tá cenzúra ako keby neskončila. A to vidíme aj na sociálnych sieťach. Ja vám poviem príklad, ja, ja som absolútne ja, ja som veľmi prekvapený a ja neviem, ako to mám hodnotiť. V, v Európe to vrie. Francúzs je hore nohami, horia tam ulice, námestia, tam tá, Paríži sú traktory, všade poľnohospodári, vytrhávajú na dialniciach radary e, zo zeme a podpalujú ich proste tam, tam, je božie dopustenie, to isté je v Grécku. V Grécku už národná garda zasahuje v talianské hore nohami. Tam, tam sa teraz priam revolúcia koná, ale normálne, sterilne sa to na Slovensku nikadial nedozviete. Pak len, keď si kliknete na tie francúzské portály vo francúzštine, tak tam to vidíte aj to, pretože to tam zdieľajú tí ľudia, a tí polnohospodári, čo to tam nahrávajú, natačajú. A našťastie sú tie prekladače, že človek si to vie preložiť. Ale ja mám pocit, že, že tá doba cenzúry nám nejako teda moc neskončila a že stále je čas hovoriť spolu moment, stream? A ako to vidíte vy? Tak cenzúra sa nemôže skončiť, lebo ak, ako náhle tu má niekto záujem, nejaká globálna sila urobiť nejakú agendu, ktorá je v, rozporom, v rozpore s nejakými ľudskými hodnotami a vecami, ktoré my tu prežívame, tak to môžeme urobiť len vtedy, keď ovládame média a eliminujeme akýkoľvek názor, tak ako sa to robilo aj počas covidovej agendy. To znamená, to nie, že upustiť od cenzúry, to je len zamaskované a viac menej tá cenzúra tu bude ešte tvrdšia príjmajú sa všade vo svete, alebo sa začínajú tak schváľovať také zákony, však toho sa o tom hovorí aj verejne, na, že keď niekto sa bude vyjadrovať nepohodlne, nepohodlne na, na sociálnych sieťach, tak sa buď zablokuje, alebo bude mať aj nejaký postih a tak ďalej. Čiže bez cenzúry to nejde. Lebo ako náhle by nazvime to globálne sily dopustili to, že sa bude hovoriť o, o čomkoľvek, tak ako aj počas covidu, no tak to by bolo mnoho jednoduchšie pre tých bežných ľudí sa zorientovať v keď oni urobia cenzúru, tak si vedia presadiť to, čo potrebujú a tú cenzúru robia veľmi rafinovaným, veľmi premysleným spôsobom tak a smerujú to k tomu, aby to bolo viac menej uzákonené. Že príklad poviem, keď v svojho času nás vymazal YouTube, nie, alebo teda tých, ktorí sa vyjadrovali sociálne médiá ako YouTube, alebo Facebook, alebo v tom čase Twitter teraz už X, tak jednoducho vtedy to vrobili tie spoločnosti, ktoré samozrejme sú napojené na tie isté globálne agendy, ktoré, ktoré hýbali svetom alebo hýbu svetom. No a dneska sa to robí už tak, že už je to zákon, ktorý teda tej spoločnosti prikáže, aby toto dala dole. Plus oni vedia robiť tzv. shadow banningy, to znamená tí, ktorí sú nepohodlní, už ich majú zmá zmáknutých, zosumarizovaných a tak ďalej. Tých príspevky nedosiahnú taký level, ako by dosiahli príspevky tých, ktorí sú žiadaní. Čiže to, ak si niekto myslí, že cenzúra skončila, tak to je veľký omyl naopak. Cenzúra sa pritvrdzuje, a cieľom je cenzúru mať zákonne stanovenú na, na tej úrovni, aby sa tu vlastne nemohol rozprávať nič, čo nie je v súhľade s nejakým naratívom. a e, tým pádom je to o mnoho jednoduchšie presadiť akúkoľvek agendu, keď nie je opozitný hlas. Videli sme to konec koncov pri tom covid -e. to bol dobrý príklad. Ja, jednočne sa dá povedať, že tu sa manipuluje veľmi silným spôsobom, niekde viacej, niekde menej. Už, už podľa potreby, ale výsledok je ten, aby tá verejná mienka sa formovala nejakým spôsobom želateľným a naozaj tie metódy toho, ako, ako manipulať sú rôzne. Od spravodajstva mienkotvorných médií, že sa cieľne vynechávajú určité veci a naopak zdôrazňujú iné, ktoré sú možno nepodstatné, že sa v podstate je snaha zosmiešňovať tých a tie médiá, alebo tých ľudí, ktorí prinášajú uh, tie informácie v neskreslonej podobe. Čiže naozaj stále to funguje, že tá verejná mienka je nakoniec na tomu, že keď ešte stále tie, tá nejaká spoločenská objednávka sa vytvorí na to, že toto je niekto, kto je konšpirátor, alebo kto je zapádza alebo koho netreba sledovať, e, tak ľudia stáva na to ešte v dostatočnej miere naskočia. Aj keď aspoň na čo bol covidov obdobie tiež dobré je to, že mnohí zase precitli a ja už to e, na jednej strane sú bdelší a na druhej strane postupne možno upadajú e, možno zase do tých istých koľají ako predtým lebo, lebo tá bdelosť vždy po nejakom čase poľaví a hlavne tá situácia je taká neprehľadná v tom mediálnom priestore, aj medzi tými informáciami. Toto nám vstupuje teraz umelá inteligencia, ktorá bude za chvíľku e, na nerozoznanie od toho, čo sa reálne e, v podstate zaznamená. Čiže už vidieť nejaké video možno do 5 rokov, my nebudeme schopní rozoznať, čo je pravdivé, čo nie je nepravdivé. Čiže je to naozaj veľmi ťažké a to bude určite silný nástroj na to, aby... Aby ľudia boli dezorientovaní a netušili teda, že čo je skutočne pravdivé a čo nie je. Pretože všetko sa bude dať, aj to, čo bude pravdivé, sa bude dať označiť za nepravdivé a všetko nepravdivé sa bude dať označiť za pravdivé a potom bude ťažko sa v tom vyznať. To ako Orwell. No. <laughs> no to áno. A my, to Orvel, žije, no to Orwella je v podstate nejaké. Or, áno, Orwell je aktuálny. Áno. No keďže tu máme hudobníkov a spievakov, hriek by bolo nevyvetraci hlavu nejakou peknou pesničkou. <sík> Takže my <sík> som teraz troška tú hlavu vyvetráme, budeme pokračovať po pesničke. Super. Počúvate slobodný Iba let mi úsmev na perách, náš čas je celkom tiché s Bohom vo verách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš nie nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti. A to, čo bude, to nechťa netrápi. To, čo už bolo, to sa už nevráti. A to, čo bude, to nechťa netrápi. Oh, oh, oh. Ži pre túto chvíľu len, veď nevieš, či príde nový deň. No kým sa krú. Zem. Môžeš tu stať a môžeš mať rád Aj keď si kúpiš celý svet Pre seba nenádeš lepší liek Viac lásky, šťastia nikde niet Tie v sebe máš, tak skúzi nájsť Náš Snie cez detský zmiech vo zvenách Náš čas, čas, čas, čas Plinie cez naše brázky na čelách Náš czas, Je plný nedopitých pohárov Náš časť čas, čas, čas, Tie pravdivé spomienky klamárov To čo už bolo to sa už nevráti a to čo bude to nech ťa netrápi oh, oh, oh, oh. Tak pre túto chvíľu ži na inom dnes nezáleží kým tvoju pút nič kríži, môžeš tu stať a môžeš mať rád a každým nádychom Zas duše stráca ston, srdce otváraš zrakom, je v sebe máš, tak skúzich nájsť a nič ti nebude chýbať. A już nie wrąci, a to co będzie, to niech cią nie trafi. To co już było, to za już nie wrąci. A to co będzie, to niech cią nie trafi. Yeah. No kim za krucizem możesz tu stać, a możesz mać a nic ci nie będzie chybać. Matinkovci sú ideálni hostia, aj preto, pretože s nimi sa môžeme veľmi zaujímavo rozprávať spolu, ale oni nám aj zaspievali. To znamená, oni to je sú... kombinácia. Áno, áno, sú komplexní. A bola to pestička s veľmi pekným aktuálnym textom, môžem povedať. Áno, ako ja to zvyknem teda. hovoriť na koncertoch z autorského opera môjho mladšieho brata Juraja Matinka, skadba mala názov, náš časť po tom čase som sa započúval aj do textu ja som to písal ani kedy so 2010, 2010 tuším, že? 2010, ano. Aj na prvom vlastne roku 10 bola skladba 11, tuším videoklip e, tak sa mi vidí stále a aktuálnejšia, aktuálnejšia lebo niektorí by si naozaj chceli kúpiť celý svet a... ale moc časte im to nepriniesie asi. Aj no. to ten čas nepredlží. To veruň, to veruň nie. No. Mhm. Napadá mi taká ďalšia pesnička, že šťastie št krásna vec, ale prachy si za nej nekúpíš. No, no to tak. No ja už dám aj kontakty do vysielania pre poslucháčov, keby sa nejakí s vami chceli porozprávať alebo sa z niečoho pýtať, tak je to mailový kontakt studio, zavinač, slobodný No a keby niekto chcela i zatelefonovať, tak je to predvolba 048 381 01 01. No a ja sa vás opýtam, teda vy tak, jak ste tej prvej polovici relácie rozprávali, že však to je všetko také globálne a treba zostať sám sebou, neriešiť, politiku a rozprávať o veciach, no ale potom ako má fungovať tá správa veci verejných, lebo Slovensko je veľmi malá krajina a národ my preto musíme nejak vystupovať voči tomu globálnemu svetu, ktorý ste tu pomenovali a musíme mať nejakú spätnú väzbu voči tomu, čo nám tu tlačí či už VHO alebo ja neviem medzinárodný menový fond a neviem kto všetko a po, či tomu sa nejak postaviť no a asi, asi sa nebudeme prekrikovať na ulici že ako a čo príjmeme asi musíme mať nejakú tomu politiku e, respektíve ako to teda vlastne vnímate vy či tá, tá zvrchovaná nejaká slovenská politika je nezmysel, je to Kolombová žena ktorú ktorú nikdy neuvidíme, alebo ako by sme to teda mali vidieť podľa súrodencov a tým kvôdcom? Ktorý súrodeniec si zoberie prvý slovo? No poď, začne si starší, tak môžeš. <laughs> Dobre. Uh, všetko sa odvie od to, že od informácií. Musíme vedieť, čo sa okolo nás deje, aby sme vedeli k tomu zaujať stanovisko. Preto globálne agendy si podchycujú aj deti v školách, preto globálne agendy si podchycujú médiá, preto globálne agendy plývajú na rôznych frontoch, aby si vedeli presadiť svoje myšlenky. To znamená, ako náhle, prvý a základný moment je, ja som vlastne vyštudovaný pedagóg, nie, učil som sa ja na sakomenského ešte svojho času, my ako náhle, uh, to, to znamená, takým prvým krokom by malo byť kdekoľvek, to je jedno, či v malom Slovensku alebo vo Veľkej Amerike, informovať ľudí o tom, čo sa okolo nás deje a čo sa tu tu na nás chystá. Ako náhle my budeme informovať ľudí o tom, čo sa deje čo sa na nás chystá, tak tí ľudia si majú možnosť utvoriť potom vlastný názor. Lebo vlastný názor si ľudia vytvárajú len na základe toho, čo sa učia, čo im je povedané alebo čo sa dozvedia v médií. A potom na základe ešte možno nejakej praktickej skúsenosti, ale veľmi veľkú úlohu zohráva v tom celá tá mašinéria od výchovia vzdelávania až po, až po tieto masmédiá a sociálne siete. Čiže to je veľmi dôležitý prvý moment. A preto, aj keď sa vraciam k spolu alebo k nášmu portálu znovu spolu, a preto aj máme takú túžbu a tendenciu, prirodzene to tak cítime, že by sme mali o týchto veciach informovať, pretože sa o tom človek nikde nedozvie. Čiže to je prvý základný moment. Ako toto máme a vieme ovplyvňovať nejakým spôsobom alebo nie ovplyvňovať, ale spôr posúvať informáciu ďalej ľuďom, tí ľudia si to môžu potom overiť na nejakých presne tých portáloch, ktoré o tom hovoria, ktoré o tom informujú. Čiže my vlastne sa dozvedáme, čo sa bude diať, len tomu ako keby nechceme veriť. My by sme mali byť tými prosledníkmi medzi tým, aby sme tých ľudí upriamili na to, že aj takto sa veci môžu e, teda diať a to, čo sa okolo nás deje, nie je celkom tak, ako sa to javí. To je veľmi dôležitá vec. Ako náhle toto máme vyriešené a týmto smerom vieme pôsobiť, tak sa vieme potom odvinúť akýmkoľvek ďalším smerom, ktorý bude. Určite pozitívnejší ako to, čo sa tu na nás chystá čo sa tu na nás valí. Podľa nie nás, ale podľa toho, čo majú títo napísaní na svojich web stránkach, podľa toho, čo dennodenne hlásajú a podľa toho, keď si človek prepojí tie jednotlivé agendy dohromady, kam to všetko vedie a kam to všetko smeruje. Čiže toto je veľmi dôležitý krok. Dôležitejší, ako sa tu vybíjať v nejakých politických bojoch, lebo ono je to... Až by, sa, až by človek povedal, že keď sa pozrie spätne. Na 5 rokov dozadu na to covidové obdobie. A potom si to porovná. Sú takí klasici, a to vlastne nie je ani moja myšlenka, to budem len parafrázovať teraz. My vidíme, že politický systém, nejaké náboženstvo, nejaké agendy typu COVID, alebo, alebo, alebo to, ktoré máme LGBTI, alebo napríklad aj agenda toho pristahovalecká. Všetky tieto agendy, majú jedno také spoločné, jednoho spoločného menovateľa, že sú v podstate ako náboženstvo. Že sa tomu, tomu ľudia len veria a potom sú buď za, alebo proti. A ako náhle na to neupriami človek pozornosť, tak si to človek ani neuv... bežný človek si to ani neuvedomí, musí niečo mať naštudované, musí to nejak tak začať vnímať globálnejšie, že tieto veci sa tu dejú. Ako náhle to človek nevníma takýmto spôsobom, tak v podstate vlastne v úvodzovkách nemáme šancu sa z toho vymaniť a keď my stále veríme, že politický systém nám niečo zmení a ten politický systém tu už máme roky, v Amerike už dlhšie ako u nás, a furt ideme nejakým smerom a stále rovnakým a tým istým a nepochopíme to, že vlastne celú silu tomu politickému systému alebo akémukoľvek systému alebo aj náboženstvu dávame len my ľudia tým, čo veríme a ako konáme na základe tej našej viery, tak, tak bude veľmi ťažké niekam sa posunúť. Ak toto vieme zmeniť, na to sú dôležité informácie, vraciam sa k tomu, čo som hovoril predtým. To znamená, ako, ako náhle upozorníme na tieto veci, že toto tu je a ľudia si to môžu začať uvedomovať, môžu začať konať iným spôsobom, tak je v princípe jedno, keby som to povedal obrazne, my na portáli znovu spolu, keby sme mali príklad, poviem, 500 tisíc ľudí, tak vieme ovplyvňovať akúkoľvek vládu na Slovensku bez ohľadu na to, aké má svoje poslanie. Čiže my ľudia sami si musíme uvedomiť, že my máme svoju moc, my máme svoju silu a tú odovzdávame dobrovoľne, či už nejakému náboženstvu, nejakej politickej sile alebo nejakej agende. A keby sme to neodozdávali, ale snažili sa to riešiť vo svojej vlastnej réžii v úvodzovkách, tak máme lepšie riešenie v rukách. Juraj môže žiť. Ja mám o tomto diskusiu aj s mojimi synmi, práve, lebo sa na tieto veci pýtajú. A niekedy to vyzerá ako taká bezvýkonisková situácia, toto celé, že ako s týmto naložiť. Ono dá sa povedať, že jedným z riešení, ako sa staveť k, k týmto systémovým agendám, ktoré, ktoré tu máme, tak je buď byť vysoko angažovaný, lebo vtedy človek je informovaný, vie potom nadchnúť ďalšie ľudí, vie sa možno tomu systému po poprípade ho aj meniť. Alebo potom máme príklady aj na to, že byť vysoko neangažovaný to sú ľudia ako napríklad Jarda alebo rôzny e, takýto ako Tole a podobne, ktorí e, viac menej sa dostávajú, neviem nakoľko reálne, ale minimálne to tak prezentujú, že sa dostávajú do sféry ale poznám ľudí takých naozaj, že sú v podstate mimo systému a tý, ten systém na nich nemá dosah a keď na nich nemá dosah, tak s nimi nevie ani manipulovať, ani nejak e, s nimi niečo riešiť. No ale to sú dva krajné extrémne stavy svojím spôsobom, lebo väčšina tých ľudí je naozaj niekde medzi týmto. A, a to je potom naozaj veľký problém, že čo s tým, lebo ja, ja napríklad sám netuším, že ako by sa z tohto dalo vince, lebo vždy, keď sa mi vidí, že by nejaké riešenie mohlo byť, tak to naráža na objektívne veci, lebo Áno, môžeme aj my informovať ako aj brat Hovojov, ale v podstate informácie za chvíľku nebudem vedieť rozlíšiť, že aké sú. Okrem toho, ten tok informácií od nás k ľuďom ide cez nejaké systémové veci, cez internet, cez vysielanie a tak ďalej. A e, čoraz ťažšie bude osoba dneska informácie širokej verejnosti, lebo v rámci úzkou krúmu to není problém, to sa dá. Ale tak, aby to bolo masovo, tak to je, to je veľká otázka a veľký problém, a ako s tým sa dá naložiť. Napríklad sa veľmi páčo, keď by som o existujúcom pozitickom systéme v rámci toho, čo teraz máme na stole, e tak minimálne oslovil, teraz e som sledoval niekoľko jeho videí, v Europarlamente je taký z Cyprusu, hovoril poslanec, ktorý sa tam dostal takže on si vlastne spravil vyslovenie, mal, myslím, že názov tej jeho strany je Priáma demokracia alebo niečo také. A riešil to všetko cez aplikácie. Problém je samozrejme, že tie aplikácie za chvíľku budú tiež veľmi otázne. Ale minimálna myšlienka bola správna a oslovila v tom, že on nechal ľudí cez tú aplikáciu, ale sa prihlásili cez tú aplikáciu, mohli sa v podstate aj e, dať na kandidátku jeho politickej strany. E, všetci, čo mali tú aplikáciu stiahnutú, môžu hlasovať a vyjadrovať sa k veciam. On, napríklad, aj keď hlasuje v Európskom parlamente, je nejaká téma, tak on rovno nahodí na svoju platformu, že teraz hlasujeme o tomto, čo si myslíte, mám hlasovať za alebo proti. Napríklad proti ruské sankcie uvádzal ako príklad. A ľudia behom pár sekúnd vlastne mal neviem koľko tisíc vlastne tam respondentov, ktorí mu povedali nejakých, pekne mu to vyhodil aj grafik, že 80, ja neviem 6% je za to, aby hlasoval proti e, teda sankciám. Tak hlasoval proti, lebo to bola vlastne vôľa tých ľudí, ktorých on reprezentoval, čo je taká snaha o čistú formu e, nejakej zastupiteľskej demokracie a tá sa mi napríklad páči, také niečo by mohlo fungovať. Samozrejme, e, je to bol mi otázné, že dokedy tá aplikácia bude funkčná, či mu niekto nezablokuje a tak ďalej, či nepríde od tých ľudí, ktorí sa tam prihlásili a potom vlastne e, je zase na začiatku tam, kde bol minimálne aspoň myšlenka, je napríklad správna. Keby takto fungovali všetky veci, už aj také kraj, že keď sme tie technológie využívali, ktoré máme pre dobrú vec a pre dobrý účel, tak aj takto by sa dali spravovať veci verejné veľmi jednoduchým spôsobom. Pre dnešných mladých by to bolo napríklad úplne. Úžasné, úžasná forma priamej demokracie. Hm. Vy ste za to, aby ľudia sa ku každej nejaké legislatívnej otázke alebo otázke vlastne správy veci verejných, čo je v preklade politika, nejakým elektronickým hlasovaním vyjadrovali a tí politici boli v podstate len úradníci, ktorí ju keby kodifikujú v legislatíve? Tak... E Politici sú veľmi sporná disciplína, odborná, pretože viac menej, keď sa bavíme a hlasujeme sa o nejakých odborných témach, tak ktorý z našich politikov je odborník v nejakej odbornej téme? V podstate e, veľmi minimálne. A, čiže oni viac menej sú tam dosadení, lebo sú členmi politickej strany, alebo nejakého hnutia. A tu agentúra aj tak vykonávajú tých ľudia na tých ministerstvách, ktorí sú pod nimi. Čiže, čiže áno, keď sa bavíme o politikoch ako takých, ktorí majú reprezentovať vôľu nejakých svojich vôličov a ľudu, alebo proste niekoľko reprezentujú, tak tedy jednoznačne. Oni nie sú tam na to, aby odborne riešili nejaké veci, lebo, lebo nie s tým išli. Keď sa bavíme o súčasnom politickom systéme, tak ja tam naozaj vidím minimálne, mizivé percento odborne zdatných ľudí, keď sa bavíme o politických nomináciách na ministerstva alebo vo vláde alebo kdekoľvek. S týmto sa absolútne, absolútne stotožňujem. No a ja keď vidím tie šialenstva, čo tí ľudia dokážu presadzovať, ktoré sú v rozpore s základnými zákonmi fyziky, čo sa na základnej škole učia, alebo biológie, hej proste. To, to, to, to, to ja žasnem, že niekto vôbec takého človeka zvolí, lebo boli časy, kedy by takéhoto človeka, čo toto verejne povie, práve zavreli na psychiatrii. Ano, keďže sa to nie, nie len u nás a deje sa to všade v celej západnej civilizácii minimálne a možno aj zase aj v tých ostatných, tak e, máme dve možnosti. Bude to náhoda, alebo je to nejaký celný proces zase k tomu, že Naozaj, čím hlúpejší budeme mať predstaviteľov, tým jednoduchšie sa budú presadzovať agendy a veci, ktoré samozrejme by za normálne okolnosti neprešli, lebo ľudia by to zmietli zo stola. A takto nejak... Je to také zaujímavé, že ako to funguje, že naozaj nám piedú ľudia, ktorí sú už zaradení na rôzne vyšetrenia a rôzne možno diagnostické ústavy a napriek tomu sú tam a reálne rozhodujú o veciach a o tom, o, o veciach, ktoré sa priamo dotýkajú nás ako ľudí, ktorí tu žijeme, povedzme v tejto republike. Čiže z jednej šede sa dá povedať, že je to naozaj choré a je to choré v mnohých krajinách, však sme videli rôznych predstaviteľov, vidíme našu predstaviteľku v rámci Európskej komisie, videli sme... Uh, bývalého amerického prezidenta, ktorý nevedel už ani, kde je. Videli sme Borisa Johnsona v Spojenom uh, teda kráľovstve. Čiže to boli naozaj figurky, postavičky, ktoré už boli už za hranicou vôbec už uh, tragicko smiešného. A napriek tomu boli v tých vysokých pozíciách a vidíme ministro rôzne, videli sme českých predstaviteľov do nedávne. Teraz pozrejme len české diskusie rôzne. A tam naozaj boli čudesné postavičky v tej minulej českej vláde, že, že až človeku rozum zastane. Čiže, a je to trend, takže a ten trend asi nebude náhodný a vidíme potom, že kam nás to vedie, že my schváľujeme veci, ktoré sú v rozpore s čímkoľvek, so zdravým rozumom, so všetkým, na čo si ma pomyslíme. A ja ako technokrát sa častokrát opakujem a... Je to taká moja obľúbená formulka, že kaž, každá konštrukcia, každý, každý materiál, každá stavba je taká, ako sa použije základný stavebný prvok, základný konštrukčný materiál, z ktorého je. Ale základným konštrukčným materiálom, základným stavebným prvkom štátu je občan, a my tu 36 rokov už v podstate, keď volíme, tak nevolíme na základe toho, že si naštudujeme program, ja neviem, či chcú, akú chcú reformu v zdravotníctve, či chcú jednu zdravotnú poisťovňu a, a štátnu alebo privatizáciu zdravotníctva, či chcú rovnú daň alebo progresívnu a neviem čo všetko. Ale na základe toho, proti komu tá strana je, my volíme na základe to, toho a tí tu dobre idú proti tomu, tak tí získajú náš hlas, tak ja si myslím, je to troška aj v nás v ľuďoch, v občanoch, myslíte si, že, že to je len v reforme politického systému, že tí ľudia, občania, verejnosť by takúto reformu vlastne chceli? Tak keď máme tých predstaviteľov také, ako máme, to je ukážka toho, aký sme my ľudia. Lebo my sme ich tam dosadili, my sme ich tam zvolili, alebo teda tí, ktorí sa tých volieb zúčastnili. A to znamená, že je to jednoznačne. To je v podstate aj taký test pre tých, ktorí to zase globálne riešia veci, alebo nazvime to presadzujú si svoje veci a majú aj týchto našich politikov globálne nejakým spôsobom pod svojím pod svojou kontrolou. Tak pre nich je to test, že nakoľko v úvodzovkách povolní a nakoľko, nakoľko povolní sú ľudia, nakoľko sú schopní akceptovať hociakú už naozaj hlúposť. A to je presne to. Čiže my keď sme schopní toto akceptovať, tak nerozumieme tomu, že vlastne tá moc je v našich rukách, my to môžeme kedykoľvek zmeniť. Preto mali v Amerike takého prezidenta aj teraz, majú takého, akého mali aj predtým, čiže to nie je nejaká zásadná zmena. Máme takých politikov, akých máme a ten systém je nastavený tak, ako je. My keby sme to chceli zmeniť, tak to vieme zmeniť rýchlo, museli by sme byť akurát to uvedomenejší, to je vlastne len toľko k tomu. Dobre, ale ak zmeniť ľudstvo, ak zmeniť občanov ktorí potom majú to volebné právo, ktorí potom rozhodujú, čo ďalej s krajinou. No tak... Keď my máme 36 rokov školstvo, hodnotovú rodinu, výchovu a všetky tieto veci uplom rozvráte, tak v podstate, keď sa pozrete, tak žiaľ Bohu, možno 80 mladých ľudí sú len tvory, ktoré dýchajú a vedia chodiť, a cikať, kakať a jesť a piť, ale keď sa s nimi rozprávate, tak nie je vízia veľká, že by sa toto nejako malo zmeniť k lepšiemu. No ale za naše mladé generácie sme so spodnými. To znamená, ako ich vychovávame, akým smerom dovolíme spoločnosti ísť, tak tak oni budú potom vychovaní a takým spôsobom oni budú smerovať a také vzdelanie dostanú a tak, takú hodnotovú orientáciu budú mať. Čiže to nie je o mladých. To je vždy o, tých, o tej generácii, ktorá je aktuálne v úvodzovkách pri Kormidle. A keď my dopustíme veci, ktoré dopustíme, tak ako sme dopustili aj v roku 2020 tie veci, ktoré sme dopustili, a neobraníme sa voči tomu, alebo nie, nie sú ľudia schopní sa postaviť voči niečomu, povedať svoj názor bez ohľadu na následky, tak to proste pôjde nejakým smerom a ten smer je potom taký, ako to bolo práve popísané. A ten smer nie je náhodný. A zase sme potom pri tom, že na to, aby ľudia vedeli urobiť nejaké rozhodnutie, nejaký krok, nejaké konanie Musia mať informácie, keď ich nemajú, tak ani nevnímajú, čo sa okolo nich deje. Sú pohotení každodennými starostiami a potom to nám nechajú plynúť a dúfajú v to, že sa... Vtedy konajú emočne. Vtedy, vtedy im stačí jednoduché, že ten je zlý, ten je dobrý a dobre, samozrejme, toho zlého treba dať preč. A, a... a tak sa to dá potom zjednodušiť, však o tom je aktuálna pozícia, celka scéna v podstate vo viacerých krajinách. A ja viac menej... Samozrejme, to jedno z riešení je, že buď dojde k nejakej obrode a ľudia nejak precitnú aj vďaka tomu, že bude veľa ľudí, ktorí budú ochotní nejak o tomto informovať alebo nejak zažať tie ohňúka alebo teda tie, tie plamienky. Alebo potom dojde k, možno k nejakému radikálnemu riešeniu, pretože však na to už boli aj historické. V podstate skúsenosti máme v tomto smere, že keď je také príslovie s rímskou ríšou spojené, že každá ríša sa rozpína a dovtedy, kým sa nerozpadne, možno tiež tento globálny kolos, ktorý sa tu vytvára, sa jedného dňa rozpadne alebo zmení, alebo dojde k nejakej radikálnej zmene a možno potom tá generácia, ktorá ktorý sa to dotkne, takto bude mať šancu budovať od znova. A no, buď s tými, tými chybami, ktoré robíme my tu e, rok čo rok, alebo prídu na niečo lepšie a potom, potom tie veci budú sperovať lepšie a sa im bude lepšie žiť. To je ťažko povedať. No, a naviše, ja keď sa vrátim k tomu, čo Juraj hovoril, že tam cez aplikáciu ten Cyperský sa dopracoval, e, ako náhle my ľudia nemáme kontrolu nad tými našimi politikmi a oni necítia zodpovednosť žiadnu, lebo nemusia, tak potom môžu robiť, čo chcú. A, a tam sme zase pri portáli, ktorý tiež presne, to je vlastne využitie nejakého v tomto momente ešte možného spôsobu, alebo 5 rokov dozadu, alebo 4, 3 v podstate, keď sme to pripravovali možného spôsobu, kde práve cez webstránku, cez aplikáciu vie človek ovplyvňovať čokoľvek, čo sa rozhodne ovplyvňovať. Ale musím povedať aj to, že nie som si celkom istý, či ľudia vo všeobecnosti si uvedomujú, že kde sa nachádzame v akej časti všetkých týchto agent, lebo ono tie agendy majú také, vždy spoločný taký jeden rok, a to je 2030. A v roku 2030 podľa týchto agent by sme my mali byť prepojení s počítačmi. To v praxi znamená, že v momente, keď nastupí AI alebo umelá inteligencia, tak uh, bude ťažké niečo s týmto celým už robiť. A to nie je nejaký, že ďaleko. Ten máme rok 2025, blíži sa rok 2026. Takže ľudia, ako náhle by trochu vnímali, ja to poviem na takých bežných príkadoch, v roku 2020, keď som sa napríklad vracal zo Spojených štátov, aj kvôli covidu, aj kvôli otcovi e, domov na Slovensko, tak ešte nebolo také, že keď som si vyhľadával letenku, tak som mal všade, že CO2, koľko je spotreba a tak ďalej. Teraz, keď si vyhľadávam letenku, keď si pozerám nejaké čokoľvek automobily napríklad, tak to zrazu máme všade. Keď sa pozrieme do predajní, ktoré tu máme alebo do týchto veľkých sietí, ktoré sú, je už bežným trendom, že je viac pokladní elektronických, ako je pokladníček, alebo ľudí, ktorí teda nejakým spôsobom spracovávajú tieto veci. Všetko je to prezentované v duchu nejakého pokroku, ja, v duchu nejakého... Ja mi strašne horku pre, pre Google, lebo ja, tie, ja keď mám stať, neviem, akej dlhej rade v tej pokladni tak pri tej pokladni s predavačkou, tak radšej stojím v tej rade, ak by som išiel do tej elektronickej. Ale vidím, že množstvo Slovákov asi podobne uvažuje. Ale nie, poviem to tak, sme... nie je problém s elektronickou pokladňou. Problém je, akým spôsobom je to prezentované a kam to vedie. Hej. Keď to, znamená, to sú vláve... také. To sú, to, sú také, to sú také veľmi jednoduché mechanizmy, ktoré potom vplývajú ľudí. Hej. Čiže je, je veľa takýchto jednoduchých momentov, alebo keď si uvedomíme zrazu, že máme umelú inteligenciu všade. Keď si zrazu uvedomíme, a to by ľudia museli ale potom sledovať, že prezident Trump hneď prvý deň o svojom úrade prideli nejakých 500 miliard uh, dolárov na, na tzv. projekt Stargate, čo je znamená, že vybudovanie takých tých centier pre umelú inteligenciu a tak ďalej, ktorá tu má vlastne preberať všetky činnosti súvisiace s bezvými ľudskými činnosťami. tak e, pozrieme sa na Ilona Maska, ktorý má ten svoj program Starlink a takisto má svoj, svoj program SpaceX. Zistíme, keď si to človek začne tak pozerať a čítať, že vlastne to je prepojenie človeka zase s počítačom. Ľupím svoj... si to lebo pred predtým si to hovoril, použije si slovo, že je to zamaskované. tak s Elonom Maskom to sedí veľmi pekne ako sluhná hračka, <laughs> že je to zamaskované. Hej, hej. No ale akože keď sa na to pozrieme pozitívne, to je všetko v poriadku, no ale on má nejakých už 8600-8800 satelitov okolo Zeme a my sa tu tvárime, že Čína je nepriateľ, že Sovietsky zväz bývali alebo Rusko je nepriateľ alebo Ukrajina alebo ktokoľvek je nepriateľ, ale tie satelity krúžia okolo Zeme všade. To znamená, ani Rusko ich nezostreluje, ani Čína ich nezostreluje. To sú také jednoduché otázky, ktoré by sa ľudia mali pýtať. Prečo napríklad tieto satelity môžu ísť všade, keď sme nepriatelia, ale pritom sa tvárime tu v médiách každodenné, akí sme veľký veľkí na čo tie satelity slúžiť budú, okrem teda toho, že nám prinesú internet. Hej? Na čo v tej celej tej tých agent, ktoré keď si tak rozmení človek na drobné, na čo to všetko slúži a prečo ich je už až tak veľa, a prečo o tom nevieme. Ale tak ďalej. Hej. Čiže to je veľa momentov, ktoré keď človek začne tak v bežnom živote sledovať, takéto je jednoduché veci, ktoré sa pozri na jednu web stránku, alebo otvorím si niečo a všade mi to vyspakuje. Tak, tak zrazu človek zistí, že ten rok 2030 nie je až tak ďaleko a že my naozaj môžeme skončiť, a to zase sa bavíme o digitálnej identite, to sa bavíme potom o digitálnych peniazoch, to sa bavíme o kreditnom systéme, ktorý funguje v niektorých provinciách v Číne veľmi úspešne a vlastne sa bavíme o nejakej totálnej kontrole a zase sme pri tom Morvelovi, ktorý Vačne, už tu vstupáni. Len vás preruším, lebo máme telefón nejaký posluchač na linke. Ah, Dobrú, večer. Dobrá relácia. Ja len na margo toho všetkého viete, ja, ja už mám svoj vek, vy 70 rokov a všetko to sledujem, zaujíma to. Mám rodinu, mám deti, mám vnúčatá a neviem, čo nás čaká v budúcej dobe, ale podľa tohto všetkého, čo aj vy vravíte, asi nič dobré. Niekto nás proste mal v hrstí, niekto nás ohľada a chce si docieli to svoje. Ja mám pred sebou jednu knihu, je to vynikajúca kniha, má názov Jedlá sóda, unikátna prírodná ližba. Napísal, napísal to doktor Mark Cirkus. Polovica je o jednej sode a druhá polovica je o CO2, o účinkoch a o fungovaní CO2. Píše tam perfektné veci. CO2 a kyslík to sú ako dvojčky. Synergicky medzi sebou reagujú. Keď sa znižuje kyslík, klesá aj CO2. Keď sa znižuje CO2, klesá aj kyslík. Bez CO2 by sme asi nemohli ani prežiť. Keď planeta vznikala, tak tu bolo, najprv bolo CO2 až potom sa vytvoril kyslík. Takže, nechápem, prečo CO2 znížiť úplne na nulu kvôli čomu, veď naša príroda tým pádom by zahynula. CO2 je ako potrava pre našu zelen, pre naše polia, pre naše stromy. Oni to dokážu absorbovať a zmetabolizovať a vytvárať kyslík a vylúčovať, aby sme proste prežili. Takže, ja toto nechápem, že kto sú to za odborníci? Viete, to zase len niekto niečo vymyslel a chce na tom zbohatnúť. A keď na tom zbohatne, potom pochopia, že to bola bobos, ale možno už potom bude neskoro. Takže ja, ja to jednoducho nechápem, že sami si ideme proti sebe. Máme veľa vzdelaných ľudí, ale málo múdrych. Pretože každý asi zameraný len na ten svoj finančný profit, mať sa dobre, zo všetkého vyťažiť čo najviac, ale keď k niečomu dojde, tak sme všetci na jednom titaniku. Když niečo zrúti a zvali, tak pôjdeme všetci k udnu. Viete, to je tak aj s touto vojnou. Ja vám poviem môj názor na túto vojnu. Na Rusov sú slabí, obvykovali Ukrajinu, ale Amerike ešte za Bajdena išlo o jedinú vec, ako položiť celú Európu 27 krajín na lopatky, bez jediného náboja, bez jediného hojaka, pretože Euro už malo vyššiu hodnotu ako bol dolár. A to jednoducho, ale na prvom mieste oni to jednoducho neprežijú. A ak toto nepochopia, tí ochotní, čo vyjednávajú so Zelenským a podporujú miliardami vojnu na Ukrajine, tak to proste vedie jednoducho k záhube. Takže to, to je môj príspevok a neviem, ako si na to zareagujete, ale ja som to jednoducho musela povedať. A ďakujem vám za vašu reláciu. Ďakujeme do počutia. Ďakujeme pekne. Reakcia je jednoduchá. Vy povedali ste dve agendy. Jednu CO2 alebo klimatické zmeny a druhú rusko-ukrajinskú vojnu. Obidve slúžia na ten istý cieľ zbohatnúť a urobiť ľudí v svojich v otrokov cez, povedal by som, aktivity, ktoré to potom môže priniesť. To znamená, vieme obmedzovať ľudí na základe spotreby CO2 a vieme takisto znižovať alebo e, ťahať peniaze z ľudí aj z národov, keď chceme zase do vreciek, len nejakých globálnych aktivistov, ktorí na to využívajú vojnu. A potom sa to zase obráti proti bežným ľuďom globálne. To je jedno, či takým alebo takým, ako ste to pekne povedali celospoločensky. Len sa to využije na to, aby sa vlastne dosiahli tie cieľe, o ktorých sme tu teraz hovorili, že tie agendy v konečnom dôsledku sa medzi sebou prepájajú a my musíme chápať, že to nie sú jednotlivé udalosti, ale tie udalosti medzi sebou súvisia a majú určitý cieľ. A keď my máme byť teda, ak je to teda pravda, podľa toho, čo sledujeme okolo nás, pravdepodobne k tomu smerujeme, to znamená prepojenie človeka s počítačom, tak všetky tieto nástroje, ktoré obidva teda tieto nástroje, ktoré ste vymenovali, krásne k tomu vedú. Takisto krásne k tomu vedie potom aj. Migranti hej, napríklad, či už v Amerike alebo tu u nás v Európe, pretože to všetko zadáva podmienky na to, aby sa mohli urobiť proti kroky, ktoré nás dovedú k tomuto cieľu nie nás, alebo, ale tých, ktorí to majú pred našimi očami ak, napísané na svojich web stránkach. Ak, ak by som to mal zjednodušiť slovami Davida Ajka, ktorý o týchto veciach hovorí veľmi trefne a zrozumiteľne pre naozaj aj pre bežného človeka, on to už over ich konštantne už 30 rokov. A možno aj viac. V e, tom konečnom dôsledku to, čo sa udeje napríklad aj po konflikte e, tom, ktorý tu máme vojenskom a vlastne aj pri Green Deale, vo tom konečnom dôsledku ten, tá, ten end game, ako to niektorí nazývajú, je, že všetko zdražie. Zdražie energie kvôli rusom, lebo však riešime to, aby e, vlastne sa to dáva ako dôvod, že nemôžeme brať odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ a tým pádom. Výsledky pre bežného človeka je to že ten život mu sa zdražuje. Výsledkom Green Dealu je tiež to, že sa život zdražujú, lebo však potrebujeme pomôcť planete, potrebujeme zachraňovať veci a tým pádom e, treba nám to nejak zvládnuť a niečo to stojí. A David aj o tom hovorí veľmi jednoducho, to pomenováva vlastne z pohľadu globálnych lid, čo oni potrebujú, aby ľudia boli v dohľadnej dobe, čo najviac závislí na systéme alebo čím viac je človek závislí na systéme, tým je poslúšnejší, zjednodušenie, keď to poviem, to znamená, čím viac ma bude stať život ako taký, a ja prídem o úspory, prídem o veci, ako to prezentovája na World Economic Forum, nič vlastne ďal byť šťastný, tak tým viac potom som závislý na tom, čo mi ten systém ponúkne, aby som ja nejak prežil a potom už sa on nebude pýtať, či sa mi to páči, alebo nepáči. Čiže toto je taký veľmi taký zjednodušený spoločný menovateľ všetkých týchto agent, alebo teda nie všetkých, ale mnohých, že vlastne v končnom dôsledku dochádza k tomu, že tí ľudia prichádzajú o nejaké ekonomické istoty, o ekonomickú stabilitu a sa postupne sa budú stávať závislými na, tom, na nejakých možno dávkach, na nejakom ekonomickom nastavení, ktoré im umožní prežiť, ale už nie, v podstate byť ekonomicky sebestačnými. Čiže a tie ty sa pekne prerelienajú medzi sebou a každá sleduje nejaký určitý cieľ. A, a naozaj je to také zaujímavé sledovať potom, že keď sa na to človek pozrie z tohto pohľadu, tak už potom ja nevidím za tým nejaký teda ukrajinsko-ruský konflikt, kde musím podporovať jednu stranu a nenávidieť druhú a tak ďalej, ale, ale vidím okolo seba to, že v podstate zdržujú sa nám energie. Keď sa pozriem takisto na klimatické veci, elektráuta a tak ďalej, to, čo hovorí aj brácho, to sú všetko záležitosti, ktoré aj nám budú odoberať z, z našej ekonomickej stability a aj budú slúžiť na určitú zase vyššiu kontrolu prostredníctvom tých možnosledovania tých emisí, lebo... Um, aj to je výdaják. Na to, to upožeraj, požeraj, že... uh -huh. bono, komu to prospeje, hej? Asi tak... No. no, hej, tu ten pohľad musí byť globálny, inak v podstate sa človek vždy stráti nejakých čiastkových veci ono vždy to čiastkovo prospieva aj nejakým, nejakej možno mocnosti, nejakej možno danej ekonomickému nejakému zoskupeniu, ktoré sa okolo toho moce, ale potom, či sú nad tým ešte nejaké v, vyššie globálne benefity, ktoré keď človek sleduje, tak ich vidí. Keď nie, tak potom, hej, tak to má ťažšie. Dobre, páni my už končíme, náš čas sa naplnil takže ešte v povedzte kde vás ľudia môžu sledovať a čo, čo, nie, čo, čo chystáte prípadne a potom sa už iba rozlúčime. takže Dobre. veľmi jednodoké, s nami sa dá spojiť na znovu znovuspolubodkakom to je náš portál, ktorý plynul na na hovorme spolu relácie čo sa týka, alebo keď niekto chce zase naše hudobné aktivity sledovať, tak tam máme webku madouar.com veľmi jednoduché. No a ja si myslím, že v najbližšej dobe pribudú nejaké videá, ktoré budú, ako som to spomínal aj na začiatku, nejakou ľudskou rečou vysvetľovať jednotlivé veci, tieto agendy, aby sme priniesli trochu obrodenia pre ľudí, ktorí nemajú čas, chuť alebo sú už naozaj nevedia jazyk, tak aby sa dozvedeli o informáciách, ktoré možno bude pre nich tak ako aj počas covidového obdobia veľmi dôležité pritom aby sa rozhodli ako zhodnáhožia ďalej so svojím životom a so, so životom svojich detí. A keď bude spoločenská požiadavka, ktorá s počínenskou prídeľou opäť dojde k veľkým spoločenským a politickým zmenám globálneho charakteru, tak je možné, že urobíme opäť aj potom takéto celoštúdiové hovorné spolu, ale to je skôr hudba budúcnosti. V tomto momente takto. No a keď si spomenú hudbu, tak neviem či si o tom hovorili, či nás 40. výročie od No, to je pravda, no. Takže budeme vlastne budúci rok osovať. Máme k tomu pripravené nejaké aktivity, s ktorými práve finišujeme, čiže nás budú čakať určité nejaké slavnostné koncerty aj nejaké turné aj nejaké aktivity s tým spojené. No a uh, máme to šťastie, že pri všetkých týchto ťažobách alebo nejakých scenároch, ktoré nevyzerujú za, zatiaľ veľmi pozbudivo, tak môžeme robiť zase vec, ktorá každodennie je pozitívna, ktorá prináša ľuďom radosť, pozitívnu energiu a, a čo je fajn, že ju prináša všetkým, čiže toto, to, to, ja som veľmi spokojný s tým, že robíme to, čo robíme, naozaj na tých našich koncertoch je tu ľudia rôznych vierovýznaní, rôznych politických vyznaní, rôznych nastavení a tak by to malo byť a tak je to fajn. takže A budem rád, keď to tak aj zostane. A keď máme takéto vianočné obdobie, tak napriek tomu, že tu možno odzneli nejaké ťaživé témy, treba sa na to pozrieť pozitívne, lebo nič z toho nenastane, keď my ľudia to nedovolíme a nedopustíme. Takže pekné Vianoce všetkým. A hlavne ostraľte ich v krúm rodiny a venujte sa svojim blízkym, lebo to je to asi, čo človek môže mať. A... Podporujte ich a podporujte určite aj vás, takže nech sa vám všetkým darí a, a hlavne nech sme v nejakej takej základnej pohode a v kľude a, a spokojní s tým, čo máme. Ja vám a poslucháčom želám šťastné, veselé a požehnané Vianoce, veľa šťastia, zdravia a lásky pod Vianočným stromčekom to, čo si prajete a opäť do počutia o dva týždne. To znamená ešte pred koncom roku to stihneme sa počuť. Takže do počutia šťastné a veselé. Ďakujeme za pozvanie, Do videnia do počutia.